Vă invităm să ascultați versuri de Emanuel Pope. Recită autorul. Azi am fost tare înfometat. Ca un lupt turbat, aș putea spune. Și l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. O să spuneți că nu e cu putință. Și sunt de acord. Nici n-aș fi crezut că tot mai foame asta nebună mi-l va aduce aproape. În plus aveam un gând secret și dimineață, cum am prins minunată de chenzină, am și fugit, iute de-am cumpărat o stică de Havana Club. De trei stele, că de cinci n-aveam bani. De parcă aș știut că va trebui să-mi întăresc curajul. Doar nu se cădea să mor apoi cu el, acolo în stradă. Și până acasă, l-am tărât numai plin de și vlagă. Tot drumul s-a deșirat după mine și m-a bădogănit. Ca așa ceva nu se face și altele câte lună și în stele, iar carnea lui în timpul ăsta, atingând pământul, scotea flăcări electrice, ca un tramvai în plină viteză, înainte să rupă șinele. Eram amândoi ce să vă zic, un spectacol de agată. dar asta nu m-a impresionat deloc, aveam doar un singur țel, să sărbătoresc sărbătoiesc ca la picioarele domnului meu. Bărbatul. Bărbatul pe care l-am vândut azi în piață ar fi împlinit peste două zile 46 de ani. Soarele ardea teribil pe autostradă, și exasperat am oprit să comand o înghețată la un McDonald's. Atunci, la început, am povestit câte ceva despre hobby sale, despre unele călătorii înfăptuite, și despre altele nu mai visate. O de nume exotice, apoi despre prietenii săi și despre o casă aflată undeva în valea unui sat de munte cu puțin locuitor pe metru pătrat. Fuma mult, dar nu regreta. Îi se întâmplase destule lucruri ciudate în viață și inevitabil în timpul discuției și -a aminti și două-trei momente din copilăria sa. Sub presiunea acelui aer înăbușitor, înghețata a început să se topi și o parte mi se scurgea acum pe mână într-un mod neplăcut. Omul povestea în continuare liniștit și o doar l-aprobam când și când. La un moment dat, chiar mi-a zâmbit cu o care duie și e. Asta mi-a plăcut. Mai e rar așa ceva. Avea chiar curaj de a mă privi în față. Apoi a dus vorba despre ultimele sale neplăceri, Despre o fostă soție, neamuri și așa mai departe. Dar n-a insistat. Și când m-am ridicat, și-a stins politicos țigale. În acel moment, totul a mai durat un ceas. Când am ajuns, Străzile era și erau toate pustii, doar târgul fremăta de viață cu o mulțime de cumpărători. Pe mulți îi cunoșteam și cu toate astea am negociat foarte puțin. În timp ce număram banii, bărbatul n-a scos niciun cuvânt, sta pe vine cu spatele pieziși, cum cumva de tăblia rece a tarabei. Când am virat să pot ieși din parcare, în ciuda ambalării motorului, un zgomot înfundat venit dinspre piața deschis portiera și a așezat pe locul rămas liber. Și asta a fost tot Bătrânul maiaș de culoare mării închise Iaman, iubirea mea Soarele a atins muntele Ararat De câte ori visez De atâte ori te pierd De câte ori te pierd De atâte ori suspin Același sentiment Țara mea Salamandă de lut Ochii tăi de jad Pește captiv tăceri în tale trec în not, seceta trupului tău, ucide orice foc. De câte ori trăiesc, de atâtea ori blestem, de câte ori blestem, de atâtea ori te pierd, același sentiment, insula mea de comor și vânt, salamandă de lut, ochii tăi de jad, pieptul ofilit, zoriaș de vin. De câte ori mă îmbrac, de atâtea ori te pierd, de câte ori te pierd, de-a te ori tu taci Doar hainele-mi vorbesc, salamandă de lut Ochii tăi de jad, zâmbetul tău, culoarea mă închise Bătrâne maiași, pas din neînfricat al iubirii și inimii mele spune de câte ori se moare și de câte ori se îngroapă Un om lipsit de țară Bătrânul maiași nu scotea niciun cuvânt ședea îngândurat pe o piatră cu moartea dezgolindul bucată cu bucată fășie cu fâșie, vertebră cu vertebră îmi asculta doar pașii cum se duce și revin atent, extrem de atent sub tălpile goale nebunite de lumină, prin nisip călătoreau ca mercurul banchize rubinii de sânge aici era mâna aici era și jungherul și inima a lui și a mea cine să spună care va ceda prima cântându-i morții din grădina paradisului și moartea nu va stăpâni nimic va veni în urma mea și va trăi ce am trăit și eu înjurându-și nopțile cumplita dezolare orilei de gumă propriei liniște propriu ei țipăt infernala minciună bulevardele goale, copacii, refuzând să-i vorbească, orașe încinuînchiate și oameni. Va veni moartea și va trăi cum am trăit și eu, ascunzându-și zilele sub cerul de zmoală al singurătății, cunoscând aceeași iubire, aceeași prietenie, nu mai păsă de ceat. Va veni moartea și va deveni alcoolică. Și ca orice animal bolnav de casă, pentru o bucată de pâine, va trebui să ucidă un om viu. Va veni moartea în urma mea și va culege numai Iar Iarnă. Bluz. Al simt cum o bătrânesc dintr-o dată, mi-am realizat toate profețiile politice, doar o vânătoare veche mă întrurbă somnul dănțuindu un prin vene, dragon petrec urtând consânzene, sunt cornu ca pentru ultima oară, obosiți de alarme, toți gonacii mi chem înapoi, revin o acasă cumplită iubire și tu neprețuită fugară prietenie, renunț întârjită speranță, azi vânătoarea voastră se termină cu mine, înghețați așadar lângă trupul acesta, zăpadă murdară, Merry Christmas! You o. Și eu aparțin acestei luni. Da, n-am ales de viu și sângelui meu nu i-am dat în vală spre pieptul tău poezie. Venele mele n-au purtat spre laguna ta, tot ce inima mea a suportat și nu m-am lăsat ucis pentru tine mai noaptea, uneori, izgonit din ea cu iubirilor tinere, am revenit ca la o femeie bătrână și te-am hrănit cu frimituri ca pe păsări. Altfel mereu mi-am luat mult timp liber față de tine, dar și eu apații în aceste luni, acestei confrării de înfumurați, de gigolo parnasieni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 Ați ascultat versuri de Emanuel Popie în lectura autorului. Regie artistică Angela Titioi Drăgan, redactor Nina Parfientie, înregistrare din anul 2016.